Det så, var så dejligt, at du gad køre, mixen. Jamen, selvfølgelig. Jeg skulle lige finde øh, mit buskørekort frem. Men ja. øh, nu er vi på vej. Det kan godt være svært på arbejdsmarkedet i dag at finde en, der både er en god, øh, god Mixi og så har det store buskørekort. Det er heldigt, at øh, jeg har begge ting. Ja, vi er på vej over øh, Lillebæltsbroen fra... Middelfart til øh, Fredericia Nu er vi nu øh, skal vi i Jylland I øh, <coughs> I aftens udsendelse Af de der program Skal vi øh, Vi skal bare rundt på Jylland Og høre musik der er Fra Jylland det er på, på Jylland ser man det? Jeg gør ikke Nej okay det en del af en udsendelse i to afsnit I sidste uge var vi på Sjælland, Øerne og Fyn Og, og i aften gælder det Jylland, Og vi prøver at finde noget der hedder Æritsø fritidscenter Er ja, det skulle ligge lige ned til højre her? Gud ja de har nemlig lavet en sang, som hedder Byen er for. det ligger lige de der, Maxi. Ja, ja, klart. Jeg stopper bussen til. Ja. Ah, det er godt at komme ud og strejke. Nå, der ligger det. Er et sø, frisørsenter. de står klar. De er klar til at spille der sang hedder Byen for alt. Det var en god sang. <coughs> det var Æritsø fritidscenter med sangen Byen for alle. Det er vores stil. Var det det, de sang? Det tror jeg nok. Mm. Øh, den jeg at, havde lidt svært ved at forstå det der med, at Praderecha ligesom giver profit. men øh, Er det ikke profil? Giver profil? Ah, selvfølgelig. Rimer på stil, selvfølgelig. Ja, undskyld. Men det er jo meget, et meget forsigtigt ordvalg, ikke? Jo. Altså, by, det giver byen profil. Ja. Det, er sådan, det, kan, man, det kan man sgu... Det, det, det, det, det, det tiltaler mig lidt forsigtigt ordvalg. Det var på en måde meget ydmyg sang, om, øh, som er alligevel er lovprist Fredericia. Vi siger tak til Æritsø øh, fritidscenter og, og, og, og sætter os straks op i bussen igen. Ja, os komme videre. Vi, vi skal nemlig godt øh, 40 km nordpå, op til den dejlige by, der hedder Horsens. Og... Øh, Ja, yeah, vi er på vej op til Horsens Buddy. Vi skal lytte til en øh, sang, der hedder Horsens Elsker mig. Med øh, når der ligger Horsens Statsfængsel. ikke mm. øh, I stop her? Ja, jeg står. Ah, så står vi foran Horsens Statsfængsel. Her kommer Max Five med sangen øh, Horsens Elsker mig. holder mig af Det trøst at se på den hver dag Mit vindue her har pænde, træm og e. Jeg er en heldig fyr, for jeg kan nemlig se Horsens elsker mig Så højt, at det er svært at sige nej Vil jeg gå min vej så har den by et sted, der fængsler mig. Sig by, hvilken by, sig en by. Et lille rum, hvor møblerne er få, En kæmpe der, hele han sig på kost og logi, Det gives grit og frit.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 Af din fjord, hvor pæne folk, der holder lovens ord, kan færdes frit og snakke med din værd. Det bliver skønt en gang at se dig som du er. Hårdsvindels elsker mig, så er at det er svært at sige nej. Vil jeg gå min vej, så har det by et sted der og fængsler mig. Sæk en myg, hvilken myg, sæk en myg. Horsens mig, så er af det, det er svært at sige nej. Vil jeg gå min vej, så har den by et sted der og mig. Sæk en myg, hvilken myg, sæk en myg, sæk Det var... Um, undskyld mig. Jeg er ikke helt ved uh, Det var Max Five med, med sangen Horsens Elsker mig. Uh... Second tune også. Flot med saxofonerne til sidst og den meget uh, insisterende tambourine, synes jeg. Det er rart, at de indsatte får lov at lave noget kunst. Det var lidt som om, at det godt kunne have været sådan en musical-sang. Hvor alle i fængslet ligesom danser med jazzhands. Er, er det noget, du siger, fordi du selv faktisk har prøvet at sidde i fængsel? Mexik? Det har jeg ikke prøvet, nej. Hvad er det tætteste, du nogensinde har været på at komme i fængsel? Uh, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om, om det egner sig til Danmarks <laughs> Danmarksturen her. Du skal og, også Jeg skal lige koncentrere mig om at køre på Ja, okay. Jeg prøver at tale til lytterne i stedet for. Ja. Øh, I dag i dit bredesprogram fræser vi bare rundt i Jylland og prøver at komme lige et badstik dybere ned i den øh, jyske muld. Vi hører musik fra Jylland. Og hvis du øh, lytter med derude, og du har kendskab til nogle musik fra Jylland, gerne noget, der ligger lige lidt under overfladen. Altså, vi, øh, hjem, hjem til dig og Aarhus er blevet lyttet igennem og fravalgt til dette program, så lige præcis den sang behøver du ikke ønske. Men øh, hvis du er fra Jylland, eller har boet i Jylland og kender til et regionalt musikalsk fænomen... Altså, det er måske lige vigtigt at sige også, at det vi hører i aften er også musik, som handler meget om Jylland. Ikke? Ja. Altså, det handler om de steder i Jylland, som vi besøger. Altså, det kan enten være musik, der handler om Jylland på en præcis måde, eller musik, der har noget jysk i sin udformning, kan man vist sige. Så hvis du vil invitere os indenfor på vores Jyllandstur så skal du bare ringe efter os på øh, telefonnummer 42 66 <coughs> 80 29 vi, Lige nu er vi på vej fra Horsens. Vi, vi krydser vores spor igen. Vi kører godt 70 km sydpå igen. Vores næste stop er nemlig åben rå, og øh, derefter gælder det en lille rundtur i det sønderjyske, og så videre op langs vestkysten. Så øh, du kan lige så godt spise i og øh, finde papir og, og bliver frem og skrive telefonnummeret 42 66 80 Det kan være, du får en god idé til, hvad du kan ringe og invitere os til musikalsk gilde i din egen af Jylland. Men øh, hvis du lige stopper her, nu er vi nemlig kommet til Åben øh, Rå. Yes, yes. Kan du lige åbne døren? Ja, det kan jeg tro. Ja, det bliver godt at komme ud og strække bingene. Nå, øh, nu er det øh, Roger Quintetten, der vil invitere os med til sang og fest i Åben Rå. Uha, det lyder jo allerede festligt. Du lytter til DJ Brods program. Kom med til sang og fest i Åben for vi lader rullen gå Og maler himlen blå Så folk fra nord og syd Får smilet på Kom med til sang og fest I åben rum. Alle kender Nok de store Sønder jyske kaffebord De med hjemme Bakte kager Og fællesang i festlig korn. Vi synger tralalulalulalo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 vi synger tra la lu la, -lu -la For vi lader rullen på Og maler himlen blå Så folk fra nord og syd for smilet på Kom med til sang og fest i åben ro Der skal mange ting i hallen Selvom den er ganske ny I drætsdævn og mange baller Mold var lavet en revy vi synger tralalu la nu, For vi lader rullen gå Og maler himlen blå Så folk fra nord og syden får på Kom med til sang og fest i åben ro Kom med til sang og fest i åben ro For vi lader rullen gå Og maler himlen blå Så folk fra nord og syden smilet på Kom med til sang og fest i open rum. Vi, for vi Nå, kæft, der rulle den her i åben år, altså... Men øh... Man nok sige. <suss> Men her i brevet der er faktisk to lyttere igennem. Ej, der er kommet nogen øh, op i bussen. Skal vi høre, hvem det er? Lad os høre, er. Velkommen Nej. til den musikalske bus rundt i Jylland. Hvem er det? Du snakker med Gustav. Tak fordi jeg er komme med. Hej Gustaf. Velkommen op i bussen. Er, og hvor mange har vi igennem? Vi har Jamen, to igennem. Og er... der Gust... er Gustaf? Og hvem Jamen, er der øh... udover Gustav? Jamen, øh, Kåre han er også med. Kåre. Han er også kommet ind i bussen. Ja. Kåre og Gustav. Men mm. øhm... Hej Kåre. Hej Gustav. Hyggeligt der. Øh, jeg <laughs> håber ikke, at hjem bliver køresyge øh... Men øh, Meks, prøv at køre forsigtigt her. Jamen, det jeg har fint. taget tabletterne med. Gustaf, øh, hvad har du at øh, fortælle os om musik fra Jylland? Jamen, øh, jeg, jeg er født og opvokset i Ry, der ligger lidt mellem Skanderborg og Silkeborg. Ja. Og, øh, og efter at jeg hørte jeres program sidste uge, så, så gik jeg lige ind og, og tænkte, hvad, hvad fanden, er, der må der være nogle sange om Ry. Ja. Og så fandt jeg ud af, at for et år siden, var der en konkurrence i Ry, hvor at man kunne skrive ind, hvis man havde en sang. Og det der så fire, der har gjort, så man kan gå ind på internettet, og så er der fire sange om ry, hvis man skriver Gnisten sange om ry. Okay, er det inde på VideoMonkey? Ja. <laughs> <er det? laughs> inde på VideoMonkey? Man kan gøre det på Google, og så kommer der vist et SoundCloud-link op. Nå, okay. Har du lyttet til de fire sange? Ja. Hvilken en af dem kan du bedst lide? Jeg tror, at den, der hedder Ryg en by, vil egen for bedst til det her program. Ryg Ry, <laughs> Ry <af> en by? Men <laughs> ja, det lyder da også rigtig. Wow. Kæft, man. Det lyder god mand. Øhm, den er rigtig god. Det, det, det, det, det håber jeg så godt. Det, det tror jeg godt, vi kan nå, når vi når op nordpå i løbet af, løbet af aftenen. Øh, Kåre, hvad har du på hjerte? Hvad kan du fortælle os om musik fra Jylland? Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre en sang, der hedder Rebel 76, som er Jomfru Ane Band op fra Aalborg, ja. hvor, hvor jeg er fra. Og det er en sang, jeg godt kunne tænke mig at dedikere til min mor hendes gamle hippie venner, øhm, Fordi altså, sangen den handler ligesom en, om en demonstration, som var i Rebel i... Øh, i 1976, øh, I, ved I måske med Rebelbakker, der fejrer man ligesom årets, øh, hvad hedder I, den amerikanske nationaldag hver år. Mm. Og så, øh, ja, så var der et år, hvor ja, min øh, mors veninder der, de så klædte sig ud som indianere, og så invaderede de ligesom den her nationaldagsfejring. Og så har de så også øh, skrevet øh, en fin sang om det, deroppe øh, på Jom for øh, Den er rigtig, rigtig god, jeg synes øh, det. jeg. Det lyder virkelig... Øh, Kåre, vil du ikke lige gentage for mig, hvor, hvor i Jylland ligger Rebild? Hvor ligger Rebild? Bakker? Det ligger oppe i nærheden af Aalborg, ikke? Oh, det jo, det er jo det er ikke. Ja, det er Kronjylland, tror jeg. Ja. Okay. Så der var de en masse hippier, der så ud med heste. For lige at, at vise sig, at det altså var synd for de oprindelige amerikanere. Ja, det, må, det øh, har meget sympati med den demonstration. Mhm. Mm er Sympatiet ja, ja. for den demonstration, hedder det vel? Jamen, det har jeg også. Jeg synes, det, det var en fremragende historie. Så den øh, kunne vi da godt lige tage til at få fortalt igen. Vi kan få den fortalt her i aften i bussen, og dedikere den til, til Kors mor, når vi opnår på. Mm, det synes jeg kunne være herligt. Nu vil vi være noget ned til, til Sønderborg City, faktisk. Jeg ved Nå, ikke... Nok, kan I gætte, hvad for noget ikke, musik, vi monstruer støder på andet? Nej, er det sådan noget Eron Harald noget? Åh, det er meget forudsigeligt. Godt gældet, Kåre. Ja, <laughs> jo tak. I skal have tak for, I lige steg på bussen, venner vi Velkommen til, at I kan sætte jer lidt ned bagved, hvis I vil følge med på resten af turen. Men ellers tror at jeg, vi vil give ordet til, til en sønderjysk mester. Jamen, det er dejligt. Okay. Jeg sidder bare og lytter lidt med hernede. Perfekt, så snakkes vi ved i Ja, hurtigt skud ud til Række, der sidder og lyver med under. Skud ud til Række, Mik Miksene, nu må du lige stoppe. Nu <laughs> ja, her. jeg. Lige om døgn. Yes. Nu ja. ja. kan I lige få tidset af, eller købe nogle sundgåler inde i... Ja. Nu kommer jeg <laughs> noget Elrond Harald fra Sønderborg City Er rocker og med og er rocker og spritte Er kød i kadet og er marler år tok Med Rødt og Lott vi rapper os språk når det kømmer til slodsen er mand Harald Er kam i et kram, ligesom Steven Seagal Jorg Norris van Dam, og så ham Sølvester De fik holdet sammen tæt for at have Sønderjys. Mester, Mester, Mester, Mester. Det var langs ned og Bob's café Med Harald i hus, der kan uldting ske Han i et hjørne, der er sødt på knak Han gav man en finger og fik navn over nak Hans kamme sjukke, de hjulp ham op Han et to blå øjne og var røg i et knop Han så i L-Rund Harald Undskyld, jeg var frik, jeg så i sådan, kan det gå? Det er bare pakk Jeg dybbelrok og søft op i et bar Kniv i et at kunne se, de var klar Jeg kiggede dem, og de kiggede med De så i L-Rund Harald, vi har hørt om der de er sej, du er god til slås, Men hvad vil du gøre hvis du skal slås' med vod? Vi giver med kniv og brug karattricks Jeg så i dybbel rock'e, gå derhjem og vækst Jeg ved, hvordan man ordner sådan tre halunke Flyv skælde og nice og spark i klunke Som sagt så gø' jeg fløj lig i flaske hvor din træ var rydde, hvor de fik en gang kast Jeg ved det scene, omkring klokken syv Der kom med mig, en går flestetyv Han drak 28 bar'er og en rom og cola Så så jeg til sin sæk, det er hende der hed Lola Lola søde, nu skal du hø, du skal have et sted, det er et og gø, ikke hjem til mand, Så rykker vi nav has, så hen over madras, og så find en gas Lola så i Ingolf, hold kæft hvor du snakker, og pump med det du må fandme være magge Er vel møj møj heller har Harald med hjem for det er en mag med en ordentligt lam. Ingehold soj, hvem fanden er han? At gik der han og soj det med? Ma en man, den går fleste tue. Nu tager du en slappe, af sådan du navn og lyt lappe Ingehold soj, ja, jeg er rolle no, er var lige vel han drømte hans glant, og så smutter med det vundst. Så så jeg til Lola, nu er der kunst. I en ting og kø, vi finder vores en busk. Så fed du er stift og et så møg i fusk. så i, det er bare 10-4, man kan have i rev. Skal jeg først Og ski, for vores pikke ved jo godt. at et harrelæb mand, med den større stemme i land så Sådan. Okay, det var ældren Harald. Men hey, brevet, vi har faktisk, den øh, der er en blind passager her. Om bag i bussen. Lad os lige gå op i bussen igen. Vi må lige... Vi må, ja. Okay. Hvem, hvem er det? Ja, hej. Den stemme lyder bekendt, synes jeg. Ja, det er Mixi. Jeg har gemt mig nede bag i bussen. <laughs> <laughs> altså, den anden Mixi. Ikke ham, der kører bussen. Nå, Ej, du kunne bare ikke... Du uh, kunne bare ikke undvære mig, Mixi. Jamen, det var, jeg var jo med på den første halvdel af rundturen i sidste uge, og så nåede vi jo aldrig til Jylland og til Sønderjylland, hvor jeg kommer fra, så da, da jeg, jeg kunne ligesom lugte, at vi var ved at være dernede, og så krybte frem fra mit skjul. Har du ligget nede i det der besynderlige lille sovekammer, der er nede ved toilettet, hvor buschaufføren sover i skibusserne? Ja, lige præcis. Jeg har altid drømt om at prøve at opholde mig nede i sådan ja. et lille bus der. Ja, men jeg vil sige, at det var ikke det fedeste sted at være. Men øhm, det var meget sådan en hule. Hyggeligt. Men så kunne jeg lugte øh, lidt, øh, hvad hedder det, noget? Lidt gylle i luften. Så tænkte jeg, at vi måske var ved at være med i nærheden af alt. Og så hørte du noget Elrond Harald. Og så hørte jeg noget Elrond ja. Det er, jo, øh, det er jo faktisk dernede, jeg kommer fra. Jeg har faktisk været en Elrond Harald-musik i et Nå? Det havde nummer, tøj på? Der hedder, Om jeg havde tøj på? Ja. Ja, der var selvfølgelig mange let påklædte mennesker i hans videoer osv. Men øh, jeg, var, jeg var sådan en øh, meget ung teenager, der var til Elrond Harald-koncert, og så blev filmet. Og så kom det med i den der øh, video til Maremi kadet, okay. Som vil være hans største hit, tror jeg. Wow, hvor sejt, Mixi. Ja. Men eller øhm, Ellers er det jo noget... Ud. Noget værre musik, kan man sige. Synes, det er godt. Men det er meget fedt, den der sang, jeg lige spillede Sønderjysk Meste, fordi den udspiller sig jo på øhm, det, han kalder Bob's Café, som er, øh, som er det øh, værtshus, eller den, øh, ja, den bar i Sønderborg, som lå i mange år, som hed Maybe Not Bob, som bare blev kaldt Bob's, okay. hvor jeg måske var to til tre gange om ugen i hele min gymnasietid, og drikte mig rigtig fuld Hold da kæft. Så det er sådan et lidt le le legendarisk sted, som desværre ikke findes længere. Nu er det blevet om til sådan en uh, birstube. Fik du gode karakterer i gymnasiet? Øh, det gjorde jeg, og blandt andet fik jeg vildt gode karakterer i min historielærer, som boede ovenpå på Bobs Café, øh, som jeg drak øl med der hver weekend. Så. Hold da kæft. <laughs> ja. Men, øhm, Men øhm, det er jo dejligt, at du slet ikke kan få nok af at lave radio sammen med mig øh, Mixi Mixi, mixi øh. Sønderjyske Mixi Sønderjyske Mixi, ja Sønderjyske Mixi, ja Sønderjyske sønderjysk, Mixi Men det, Ej, meget det lyder os, flot, an... når du taler sønderjysk Det synes jeg, du skal gøre, når du mixer Jo, tak skal du have Når jeg mixer <coughs> Det er ellers altså et sprog, jeg aldrig sådan Fordi mine forældre var tilflyttere min far er fra Frederiksberg, min mor er fra Vestjylland, så jeg har ligesom så de på en eller anden måde havnet sådan lidt i midten eller et helt tredje sted. Ikke? Så, så jeg, er ikke sådan, øhm, jeg, jeg føler aldrig helt, at vi bliver accepteret som sønderjyder. Der er sådan en del lokalpatriotisme dernede, som man måske også kan fornemme på noget af musikken, der kommer derfra. Jeg, der var faktisk en gang, jeg var til sådan en fest, det var faktisk en nytårsaftens fejring, hos mi, en af mine bedste venners kærestes familie. Og så skulle de alle sammen synge Alts-sangen, som er sådan en stolt gammel sang. Og da jeg så kom til at sige, at jeg ikke kunne teksten til Alts-sangen, så blev jeg simpelthen smidt ud fra den her fest, <laughs> fordi det var bare sådan noget værd. Så var jeg en værdkøbenhavner. Øhm, så det er bare for at sige, hvad der er på spil, sådan et sted. Øhm, ja, man skal passe på, hvad man siger. Ja, det skal man altså. Så... Øhm, Miks i dig, der kører bussen Kan du ikke lige holde ind her jo, Ved, ved den her jeg. Monark på motorvejen? Ja, lige ind til så Skal ind og have en Pariser toast Jamen vi skal lige ind der <coughs> Apropos nationalstolthed Så er der en, et sønderjysk parti Der gerne vil optræde for os med noget musik. Du, du skal lige åbne døren, Miks Ja, det vil så kan du øh, mixe, hvis den anden mixe der gennem sådan nede i, i sovekammeret, du kan også lige <går> komme ud og trække lidt af den friske sønderjyske luft, mens vi lytter til, til Simon Støj, med, mens, mens Simon Støj spiller sangen, vi stemmer sønderjysk. Jamen, jeg glæder mig. Det er noget politisk musik her i DJ Breders program, program, program, program. program. Jamen, jamen. 3 og 4 Så er vi til fest med det bedste af partiet. nu med 1, det er Slesvigs Hvor er at skulle tjekke jeg Er jungs, de er spitser, Og er midtels, de er lægge. lægge Fra kyst til kyst er det Sønderjylland Det er heavy herringringen og er bynde de kan Party, uarty, det er spitsen klasse Og tight, check og vi er en masse Fra alt i ånden, i Sønderborg City Til fest, de var lidt Og i hasle er de flittige De skater ligesom makke Det er fuld ballade Bjerg, marte Og man hør i aftenrate Sæt kryds SP. Sult og piffel, tager parti for synde Jylland nu. Høje hvad er for det EU bus? Dit synede jysk parti, klapper ret start for nu giver vi i krig. Og vi er alle folk og vi er ind til sal. Styrge mod i fremtiden med et under torden skrald. Pulle de kan få igen såkået krall. Tyglet og den vender vi næste val. For vi har opskrifterøne just politik. En vi sted sammen så vil vi. vi,vad kør vi i sedevis mar? Jeg vi stemmmer sunne just vi stemmmer så nygge, hvor vi har opskrifter sunne just politik. En vi ste sammen så ved vi. Var kør vi i sedevismart? Jeg vi stemmmerøne just vi stemmmer så nyggeget, for vi have opskrifterøne justpolitik. En vi sted sammen så ved vi. vi?vad kør vi i sedevis mar? Jeg vi stemmmer sunne just vi Nød. En i landsdel, den er fandme søn. Med Kalle den blomster, den er dævn gammekøen hus, har vi en grøn pletter, ja, den er grøn Der sætter vi med bejreven, vi lige har fået løn Og kulder du hvor hy, blod du paft du tager et fejl Men vi er elit, vi er aften til den gejl For vi er sønne hy, og vi er et dejligt folk Vi snakker passe fedt, men Du må heller folk På det til sport, så kan vi, og I kan et Sønne jyske scheisse, de er hos om granit Ja, det er fandme rigtigt de er som granit Is, hockey, håndbult, jeg de køger med ekklat Men venne, køften havne, jeg behøger man må i bare til Stasens Parti sammenhold Vi har meget stolthag, for vi er jo sammenhold Stemning her er der ingen der skal klage Ulle de fik holdt så nu trykker vi den af For vi har opskrift og politik Men hvis det er sammen, så vinder vi hvad gør vi i CSydigs parti? Ja vi stemmer, sendøj ieisk, for vi hav oppskræfter, sendøj ieisk politik, men hvis det er er med, så vinder vi Hvad gør vi i CSydigs parti? Ja vi stemmer, sendøj ieisk, for vi har oppskræfter, sendøj ieisk politik, men vi det sammen så vinder vi Hvad gør vi i CSydigs parti? Ja og og jysk, og og jysk, vi stemmer, sendøj ieisk, vi stemmer, sendøj Forvuds fra minnetal, Vi har jo recept. Er du der binde gal, du ikke giver vores respekt? Vi ret så for vi har intellekt. Så kvinder og karl sig, det er da perfekt. Forvuds fra minnetal, Vi har jo recept. Er du der binde gal, hvis du ikke giver vores respekt? Vi ret for vi har intellekt. Så kvinder og karl sig, det er da perfekt for vi har opskrifter sunne just politik samme, så vi sammen så ben vi i sedevis Jeg vi stemmmer just for vi just politik. så vi, stemmer, synes, vi stemmer, synes, vi have just politik. men sammen så vi I ses, vi Ny. så ind i bussen igen, men vi skal vi skal se at det går med Ja, det kan vi tro. Ja, I betragtning af, at det foregik på en rejsteplads Lidt ude for om Kloster Så synes jeg, det var ret meget fedt nummer Det her fra Sønderjysk ø, Parti mm -hmm. Man kan godt mærke, at ø, det er den del af At der, at der er det, en form for kollektiv Traume omkring at have været Under tyskernes overhærdømme i den her del af landet mm. Hov for søren, vi har sgu af. Ja. den anden Mixi, han jeg sagde 5 fem minutter, ikke? Altså. Det er jo fordi, han gik, han gik, ind, han gik ind på Monaco og bestilte en deep pan pizza Og sagde til ham, at vi ikke havde tid til det, men han skulle have Ej. Vi er ikke vi Og skulle han også lige prøve det der boldrum Jeg tror, det er vist meget godt, at han får en fri dag på en resteplads Lidt ude for Lykke om et kloster vi, vi, vi har i hvert fald ikke tid til at vende om Vi er på vej til... Hvor vi nu? Kigger jeg lige på... Uh. Uh, vi skal helt til Faneø. Vi skal med oh, ja. Faneø-færgen. God, ja. Så vi må lige her til Esbjerg først, og så... Altså. Ja. Så ned der. Så en på færgen. Yes. Ah, så. Nu er vi på så. så. Nu vi på Faneø. Så plak bussen, Mixi. Yes. Ah, nu skal vi opleve noget rigtig faneøje. Ah, det er godt at komme ud og strække Vi skal nemlig øh, høre et... Øh, godt nok et... Øh, et en, en, en version af den øh, øh, fanøske musikstil øh, Sønder Honing. Som også er en dans, som, som vi, jeg ved. Eller, ja, det tror jeg. Denne her optagelse er med gruppen Sand på Gulvet, som i 1970'erne har givet nogle bud på en indspillet, populariseret version af Sønder Honing-musikken. Men altså, Sønder Honing er øh, spillemands Musik, det er funktionsmusik til dans Men øh, for at kunne præsentere det Her i den radiofoniske bus Så kommer her En spilling med sand på gulvet Og her kommer det man hvis nok må kalde Et kæmpe hit inden for Sønder Honing Nemlig melodien Alt så trækker vi trøjen af På pladen imellem Esbjerg og Fanø. Velkommen til, til fanø, I DJ Mads program, program, program. Nummeret til bussen er 42 66 80 29. Så altså, trækker vi, altså, trækker vi, Så altså, trækker vi, vi, Kom ven, vi, vi vil os i dansen, Jeg med min ven Jan i dag, der fortalte, at en sang som denne her, hvis, hvis der er gang i dansegålet til Sønder Honing på Faneø, så kan den her sang godt vare i 28 minutter. Jeg har faktisk engang været til Sønder Nå? I Sønder Ho. Fortæl Fortæl, Mexi. Ja. Jamen, at jeg, det var en stor oplevelse. Det var meget med dans, og meget varmt, og mange fadøl, og meget kaffepuns, som er snaps med kaffe i. Okay. Øhm, og så danser de den her dans rundt i ring, øhm, og det er noget med, at de ligesom, musikken er i en taktart, og dansen er i en anden taktart, og det er meget svært, den hvis takt... ikke man er født og opvokset med det sønderhoning honing der. Ja. Men øhm, det var, det var en, en fed aften, synes jeg. Jeg tror, dansen er i fire fjerdedel, fordi den her sang lød i mine ører, som om den var i tre fjerdedel. Ja, jeg prøvede også at tælle, men jeg kunne ikke rigtig få det til at passe faktisk. Lad os lige høre det sidste halve minut igen. Det er da 4-4 det Ja, to. De så at man springer de lidt slag over en gang imellem. Så det er sådan noget. Ja, jeg ved ikke om det er 7 eller 15 eller et eller andet. Så har man totalt på glat is, når musikken ikke længere er lavet maskine. Er der nogen sønder honing-eksperter derude, så ja. ring ind til os og gør os klogere, og de andre lytter klogere. Nummerpladen på bussen er 42 66 89. 29. Og på bussen, vi, vi, ja, vi sætte os op, for vi skal videre. Øhm, tryk på speederen, ja, sådan yes, der. Hvor de gearskift, så vi kan komme væk fra Faneø? Jeg, jeg, jeg tror, ja... Man kan høre på, det kan ikke være lovligt at køre så hurtigt, men vi skal videre. Vi skal nemlig til. Øhm, vi skal lige smutte op til Skærn. Øhm, Der er nemlig en romark vi skal besøge deroppe. Der er jo ikke ret langt til Skærn. Der er ikke mere end 50 km nordpå, eller sådan noget. Så er vi i Skærn. Vi fortsætter bare direkte op ad Vestkysten ja. her. Hvis, øh, hvis du har kendskab til øh, nogle øh, musikalske fænomener, fra Jylland eller om Jylland Som lige ligger et badestik eller to under overfladen Så øhm, Er der masser af ledige sæder her i bussen Og til at du kan stige på bussen Ved at ringe til øh, 42 66 80 29 Men nu kan jeg se Nu kan jeg ligesom skimte, skimte i, i skærmen. Så hvis du lige sakner farten lidt Ja det er du tro Så parkerer jeg der Yes. Ah, det bliver godt at komme ud og strække benene. Her kommer Rocknalle med Min Fars Romark i skærn. Rocknalle er for fyn. Men prøv at ah. i min På min fars romark i timers vandring høst fra vandet på min fars roede markedskær og når så var sunde timers vandring, øst fra vandet på min fast romarkisk kærn Da jeg var så lille som en dukke, blev jeg pusselusse i min bukke på min fast romarkisk kærn Det var hvis du kan høre, hvilken amerikansk sang det her er, er en fordansning af, så vinder nogle i likgiltige de brede pointer og sendte til 42, 66, 80, 29. Hold og kunsten har tænkt bag originalen. timers vandring øst fra vandet på min fars hovedmarkisk oh, Men dog blev jeg puse nusse i min buk på min fars roer oh, magisk Men ja, Det var lang lang du på landet et par timers vandring hus fra vandet på min fars roer oh, magisk skær på min fars. Ja, der er indløbet et bud her på, hvem der er den oprindelige kunstner bag sangen øh, Min fars Råmark i som vi her har hørt med Rocknalle, altså en dansk version. Og Kasper 2000 er tæt på, men ikke korrekt. Kasper 2000 skriver Beach Boys med Cottonfields. Godt, Æh, Godt bud, solidt bud. Sangen er rigtigt nok, men den oprindelige kunstner er den amerikanske... Let Letbelly. Og er han så måske den originale kunstner, eller er det sådan en, en træd, en, en rigtig træd, som sådan alle har Letbelly bare sunget den, fordi det var sådan en, han lærte af en anden en, eller ja, er det ikke sådan en traditionel det, det sang? Det må, det, må, det må vi jo undersøge, Mixing, det ved jeg ikke. Ja. Men jeg ved, Ledbelly har er ophavsperson til nogle af de sange, man i dag opfatter som blues. Traditionelle blues Det er rigtigt nok Så han er en af de øh, Bluesens aller kilder Så enten har du ret Eller også øh, er det lidt billig altså. Helt sikkert okay. Men det var en flot version med Rocknald Det synes jeg er et meget dejligt Pedal steel øh, Spil jeg vil, jeg vil gerne have At vi laver et helt DJ program Kun med øh, musik Hvor der er pedal steel Det er jeg frisk på Der har virkelig nogle gode i skuffen Også, også mig et, et halvt point til Kasper 2000 for dit get Kasper, øh, på Beach Boys. Øhm. Vi skal op i bussen. Ja, det må vi eller. Sådan. Ah, jeg elsker den åbne landevej. Jeg føler mig så fri. Hvor er vi på vej hen, Vix? Vi er på vej hen. Øh, øh, kan du ikke sætte kurs mod øh, Ringkøbing? Jo, jo, jo. Jeg drejer lige til at her. Sådan. Vidste du, at øh, Skatte en af de vigtigste samfundsinstitutioner overhovedet, nemlig øh, Skattevæsenet har øh, rykket deres hovedkvarter til, til Ringkøbing? Det anede jeg ikke, nej. Skat ligger simpelthen i Ringkøbing. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor de valgte at, øh, at rykke til, til Vestjylland, om de mente, at det var... Øh, eller, er vi egentlig det, man vil kalde Vestjylland? Ja, det må man nok sige. Mm. Vi er i hvert fald... Øh, Ude Westpog... Ringkøbing Fjord uh, Vi skal besøge en kunstner Der hedder Øh uh, Fan det er, meget, uh, det er svært at læse Når man sidder i en bus Man bliver hurtigt køresy uh. Skal jeg lige slå lidt ned her ja, Så sådan. kan læse det sådan. Ja, Paul Winter hmm. Vi skal besøge en der hedder Paul Winter Som har lavet et album der hedder ren blå benzin men nu er vi faktisk ved at komme ind i Ringkøbing. Gud ja, er men der er heller ikke ret langt for skjernen til Ringkøbing. Der er kun øh... Ej, det er pisseligt meget. Vi er der i hvert fald. Så! så det ah, Ringkøbing Fjords klar luft. Mm. Det er dejligt at komme ud og strække benene. Paul Winter tager imod. Her kommer Paul Winter med sangen. Skat flytter til Ringkøbing. Og hvis du ikke er fra Vestjylland, så kan du, skal du altså spidse øren her. Ej, jeg er villig at have køjt, end jeg er i Den læser fin, Der kan af vare sin mund for mig For bilens benzin er blå Der er mander i bøg, der har briller Så jeg går og tænker ved mig selv Hun også der er der mekaniker, er fareblind For så hjælper hverken briller eller sted For så hjælper hverken briller eller sted Hæ' hey, København og de siger at vi er for klog Fordi folk er mand af ord Og kan holde sig kære i det gøs let af nøg Ved skattevæsenens runde bor. Vi hører dårligt i og vi døver også med at se. De jyske biler, de har tre kro, men vi sagder hvad den til. Men vi sagder hvad den er til. tjener jo alle til dag og vej Vi betaler glade i vores skat Og ærbede svart, det er vi møg imod Mænden tjener nu bager over nat Og har hørt at flytte nye folk til at bøg For nu samler de jo tolle skat Så er det bare med at håbe de er natteblinde For så hjælpe hverken briller eller hat For så hjælpe hverken briller eller hat Tat ja, tat har du set min briller? Kan finde dem. Hm. Uh, det handler om å det, det handler om sorte Arbejde! så altså. u. Uh. på spinderen, Mexi, vi skal op til typ Jeg Er sted af sted. Uh. Det har en herlig sang. Ja, det synes jeg også. Det er et karibisk øh, <laughs> inspireret rytm. Paul Vinter med skat flytter til, til Ringkøbing. Danmarks Karibien. Det havde jeg lige aldrig troet. Nu skal vi op og hilse på noget af det, det, den, den kendte og meget folkekære musiker, Johnny Madsen. Øh, Hils på noget af hans tidligste repertoire, vi er allerede har op nu. Hvis du lige parkerer der ved yes, Åh, kommer øh, Johnny Madsen med sangen øh, Digt fra Vest, og nu er vi i Typo Røn. Ej, hvor e Hvis du vil være med i bussen her, hvis du øh, for, skal fortælle os om jysk musik. 42, 66, 80, 29. Det spidser ø, den ræv, og der kører et togleren mod det en sol, kæmpe kop og blinder i gartenes hæst. Der runder en trauler mod nøgne kyst og der blinker et lys for land. Der raser en rektang i drengebrøst selv at spore i det. Der svæver i vinen en hjælpeløs sang Det synes af en syg gammel mand Der høres fra bunden af det stille hav En gældning og vej mod land Som en lyn der flækkes den mørke tid Og vinden den i tog. Først en bære, en strid, den første en håbløs drej, den ene en fra nede må. op som en fisk og mad, fuldstændig tæn der glød. Åh, fik figurerer og vend med. Og vinden den bar og den fineste sang, den spredes fra kyst til kyst, Og sol så op og brændte et kors og gældningsnøj. Johnny Massen med sangen Dægt fra Vest. Fra, jeg kan ikke huske, om det er fra Johnny Massens første eller anden plade. Men jeg fik mig en rigtig god overraskelse, da jeg i dag sad og lyttede til Johnny Massens første og anden plade. Jeg kender ikke noget særligt til Johnny Massen. Jeg har bare ligesom hørt det Johnny Madsen, man lige løber på. Fordi øh, Johnny Madsen, han er i drikkevandet her i Danmark øh, efterhånden. Og jeg synes alligevel, der var noget meget sådan, nyt for mig, ved at høre de første Johnny Madsen-plader. Så... Øh, hvis du kunne lide det her digt fra Vest af Johnny Massen, så, øh, så tag jeg tjek de første to plader ud. Det har jeg, jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at lytte lidt til dem. Måske spille lidt mere af dem her i DJ Breds program. <coughs> Men øh, nu hvor vi er i... Øh oh, vi behøver du kan faktisk hvile øh, speederfoden lidt, fordi vi bliver her i Typo Røn, Mixi. Okay. Ej, det er også dejligt at strække benene. Jeg tror ikke, øh, at vi kommer i vore, gennem vores dækning af Typo Røn, hvis ikke vi tager bandet tørfisk med som her kommer med... en rigtig god sang, som hedder Danskeren. Og Nolmoren er østersø, Med og du, og er den Men tager du på en en to, så kan han Hvordan er forkyndet? Hvordan havner er til at forstå, men ingen kan forstå, at han stak som en ind der. Og spørger du ham, så svarer han fræk, så taler han flere døgnetræk og siger, det vi andre her, som taler dialekt. En kvinde må er forfyldt, den er det, kan være det hørt taler som en spørg til norddækning og i forrøst Og Fynbogens fyr er Det må han høre igen og igen Og derfor paler han så tit af H.C. Andersen En Mølborg er fra Djursland, landet ud mod Kattegats Hans jævner er vidt sikkert større end en abbekat Når han fanger ål, vi have fred, og vi husker hvor det nu gik til, så sætter han i kryds for både sejlingen den der ved. En skev på morgensten, at er byen høj mod nord, for nogen vidste den skønste plet på hele denne jord. De har det hele, både krøger Fugler til og iser trøjer, de er så højt deroppe De kan ikke komme højere En sønder jøde, hel mod syd på grænsen, tæt han bor Han taler i synes han, det er bare noget, han tror Han ser tv på tysk, hører, hvad de siger Køber tøjfri, det er det, det rene tv før du hans liv, han er ikke rådgåd, men rådstråndir En vestdyr bor mod vest, med vandet ud ved Jyllands kyst Han taler en smule knud, og det kan høres på hans røst Hans natur er sejl, han bor tæt ved vand Han er født med mad og alvorstand Han spiser fisken, rådder godt, det kræver jo sin mand Så låne små du ikke in forvent, Så som vi siger, så er vi alle klæder om tæt. Ja, Miksi, ja, godt du har uh, den, vi, skal nå til, vi skal nå til, Herning inden, uh, inden nyhederne her. Vi skal til Herning Arrest, yes. og rest, hvor og hilser og på. Tryk på Ja, Vi skal til herning og hvor uh, vores uh, gamle kænning og ven uh, Hans Timis sidder indespærret. Jeg vil gerne have lov at læse en lille meddelelse op, som vores lytter bibliotekaren fra Sydhavsøerne har skrevet om Hans Times. Bibliotekaren fra Sydhavsøerne skriver. Hans Times var en nær ven af min svigerfamilie, hvor han dagligt sad ved køkkenbordet med en kop kaffe og sin antabus. Jeg nåede lige akkurat at møde ham, inden han gik bort. En højranglet herre, der hele sit liv brændte for højskolerne. Han boede det meste af sit liv i den lille vestjyske by, Lyne, som ligger et sted mellem Tarm og Ølgod, lige ved hovedvej 11. Hans Times og NOF's musik er alvorligt overset, og lad os da endelig høre noget mere... 18. Og der ligger Herninger Rest. Du kan godt trykke på, på speed... eller på bam. Læs og åben døren som der. Det er godt nok en trist bygning. Lad os høre hvordan livet er indeni. Her kommer Hans Timus. Med sangen Herninger Rest. Fængselsmusik. Anden sang om at være i fængsel. Det er mange, mange fængsler her Jylland med sur Men når hende her begynder at ture Gnistrer de døde murer Hun kom og så og sag hej Forstanden blev sat på standvej Aftenen var varm og villig Og selvfølgelig ikke helt billig Jeg var lige blevet færdig med Milly og duftet af renskvin og chili Hun kom og så og sagde hej Forstanden blev sat på standby Vi drømmer alle om et frit liv i Herning og Rest Når duften af hendes parfume strammer ind Med vinden fra nordvest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 Newsrock fra Hans Times. Vi øh, fortsætter jyllands om lidt, men øh, nu er der lige radioavis. Situationen i og omkring Ukraine er dagen igennem blevet stadig mere anspændt. Tidligere i dag udviste Rusland den amerikanske visambassadør i Moskva og Rusland kræver, at USA trækker alle sine væbnede styrker ud af Central- og Østeuropa og Baltikum. Samtidig siger USA's præsident Biden, at truslen om en russisk invasion af Ukraine stadig er meget høj. Og her til aften siger USA's udenrigsminister Anthony Blinken, at USA har informationer om, at Rusland planlægger at skabe et påskud for at angribe Ukraine. Vi ved ikke hvordan det præcist vil foregå. Det kan være et fabrikeret terrorangreb eller droneangreb på civile, siger Blinken her til aften i et møde i FN's sikkerhedsråd. Blinken siger også at hvis russerne ikke har planer om en invasion, så kan de vise det ved at trække deres tropper hjem og sende diplomaterne til forhandlingsbordet. I am here today not to start a war, but to prevent one. Jeg er her ikke for at starte en krig, men for at forhindre en, sagde Blinken. Rusland afviser at have planer om at invadere Ukraine. Hvis du skal med toget i morgen aften, så er det nok en god idé at komme afsted lidt tidligere. På grund af stormværet regner Bane Danmark med at indstille togdriften fra i morgen aften. Det gælder hele Danmark, bortset fra Nordjylland. Og det sker på grund af et varsel fra DMI om stormen Nora... Der kommer med vindstød af orkanstyrke flere steder i landet, siger områdeschef i Bane Danmarks trafikstyring, Nikolaj Smit, sidstår. Det er noget, vi i Bane Danmark tager meget alvorligt, så af hensyn til jernbanesikkerheden så forventer vi derfor, at vi fra fredag aften kl. 21 og frem til lørdag middag kommer til at indstille stor del af togtrafikken i, i landet. Og Bane Danmark er også klar med sit stormberedskab, fortæller Nikolaj Schmidt Sisgård. Sådan så vi også er klar til, hvis der eventuelt skulle vælte træet, ned, at vi kan få ryddet jernbanen, sådan at vi kan køre helt normalt igen forventet fra lørdag middag. Der vil stadig køre S2 i København, men med reduceret drift, og Nikolaj Smitsis går opfordrer generelt passagererne til at holde øje med rejseplanen. De seneste dage er ældre borgere i Københavnsområdet i stigende omfang blevet forsøgt frenejet betalingskort og pindkode. Derfor advarer politiet nu mod gerningsmænd, der ringer til særligt ældre mennesker og udgiver sig for at være fra banken eller politiet. Kort efter møder de op på adressen og henter både kort og kode. Vi har set en del af den slags svindelsager, og vi vil stærkt opfordre til, at man aldrig udleverer sine personlige bankoplysninger, skriver vicepolitiinspektør Peter Rejs fra Københavns Politi på Facebook. I aften og nat kommer der spredte byer, der kan være med havl, og så fortsætter blæsten jævnt til hård vind omkring vest ved kysterne op til Kuling, Og så bliver det mellem 1 og 5 graders varme. Radiovisen var med Anne-Mette Philipsen. Velkommen tilbage til musikalsk bustur rundt i Jylland her i aften i DJ bredes program. Nu, nu er vi altså nået til til Vi er i Jylland. Og Ej, jeg har så pænt ved Silkeborg. Der er sådan lidt bakket og søger og sådan noget. Det er utroligt smukt. Øh, med, med far for at få blivet køresyg, vil jeg lige prøve at læse et, øh, en besked op. Vi har fået et lytteønske. Der står Kære, DJ Brede og Mixi. Tak for en mega fed bustur med musik fra rundt på Danmarkskortet. Jeg kan forstå, at turen næste gang går til Jylland. Så jeg vil gerne høre, om bussen ikke skal slå smut forbi Midtjylland. Og rockbandet Kalle Maris, de udgav en enkelt LP i 1974, sunget på smuk midt vestdysk dialekt. Det er altså noget af det bedste danske rock nogensinde. Man kunne passende høre nummeret Min Nye Traktor, hvor der bliver sunget lidt om at være fra silkeborg -egnen. Tak for et godt program og spændende nye temaudsendelser. Kærlig hilsen basisten fra Amager. jeg kommer Calle med noget af min nye traktor. Din program, som i aften er på Jyllands tur. Hey I Selv, Kæft, en traktor, der kan pløje hele vejen fra Silkeborg til Bruxelles. Ja, der er altså gang i den guitar der. Tak til bassisten fra Amar. Det var jo et, et eminent øh, kontekstfølsomt og relevant nummer at høre. Og den gode rockmusik. Jeg har engang set et klip med den danske rockhelt Peter Peter, hvor han viser sin pladesamling, og hvor han fremhæver en kalemaris-plade. Så det kan man jo lige tænke over. Det må være den, vi lyttede til, for det er den eneste, der er. Mm. skal du husker at holde øje på vejen. Der er meget peret oh, ja, ja. her ja. omkring Himmelbjerget. Åh ah, ja, Vi er på vej til Ry. Vi er nemlig blevet inviteret på besøg i Ry af, af, af Gustaf, der steg på bussen tidligere. Der er nu i Ry. Ah der bliver rart at komme lidt ud her. Nå, men Gustaf gjorde os opmærksom på, at der er blevet lavet nogle udmærkede sange om... Øh, eller, det ved jeg ikke, om der er blevet lavet, hvad, hvad, hvad er blevet lavet nogle sange om Ry på <laughs> nylig. Her kommer en af dem, der hedder Ry er en by med Arne, Anne Bakkesen og Hjalte Mikkelsen. Næste stop, Randers, venner. Anders. Nu vil I ryge. Ry er en by. Der både er gammel og ny, som lever op til sit rytmiske miskeværdens motiv. Ryger for dig, har du succeser eller ej? Duft en gang, skoven vejer tankerne sig. Sammenhængskraften Smedes fra knisten Til armbøl, den Fra møllens vand Til simens toft Rød jeg en by Der var med og ly, Som lever op til Den typiske land I er for dig om til suppe eller steg Prøv at høre Bølger, farver, sættet skulle løre Sammenhængskraften Dyrkes fra bro Til land, bro Fra guden sø til himmelbjerg Så vi gerne, at alle der ellers skulle op af stolen og kloppe to og fjerde vi... yes. Jeg har næssen i skyld, som lever op til sin mytiske venskabstradition. Ryger for dig, om du er farvet eller bleg. Mærk en gang, luften spejler sindets klang. Sammen smides fra kni. Den til den Fra møllens vand til simens top Sammenhængskraften Dyrkes fra kendt Brug til land Brug fra Gudens ø til himmel Hold da op, det var... Sikke en slutning. Anne Bakkelsen og Hjalte Mikkelsen. Åh, oh, oh nej. Stop det der. Uh, sådan uh, med, med sangen Ry er en by. Mixi, vi, vi har rygende travlt. Ja, ja. Uh, sådan. Hvordan var det det her... Den her sang var et konkurrencebidrag, ikke? Jo, det sagde Gustaf. Det kunne man på en måde godt høre lidt. Synes at der var noget sådan lidt... lidt kalkuleret over musikken. Kalkuleret? Oh. Hvad får du til at sige det? Det var noget med melodien. Hov, vi skal til Randers her. Åh, oh, fra Søren, ja. Nordpå. Ja. ja. Eller hvad? hvad? Lige på det. Oh, jeg kan ikke finde ud af, at give, hvor fint her er. Godt, vi har en GPS. Du skal bare, vi skal igennem Hammel. Og så mm. kommer Håbjerg. Mm. Og så, ja, så kommer du på landevejen. Godt, men nu er vi sgu der i Randers. Sådan der. Jeg åbner lige døren. Nej, ja. det bliver godt at komme ud og strække benene. Øhm, jeg ved ikke om det er her, og hvis der er også nogle unge mennesker øhm, Det er noget som, øh, lad mig lige en gang. Øh, der var en der inviterede os til Randers her Jeg skal lige øh, finde ud af, hvem du var ja, Man kan ikke så jeg komme, kan komme til Randers uden invitation Hvis man ikke er fra byen, tror jeg Jamen, der, der er en der hedder Catbot, der har inviteret os Der skriver Kære DJ Brede, Tak for rejsen gennem Danmark Vil de komme med et indspark fra Randers Rap-sangen Randers Om kærligheden til byen jeg vil gerne dedikere den til min bror Asker, som bor i Randers og siger man kan tage manden ud af Randers men og siger man kan tage manden ud af Randers men ikke Randers ud af manden. Kærlig hilsen Katborg. Men Hvor kommer Randers? fra Randers. Jeg tror Randers' øh, Randers bys slogan er Randerledes. Kan det passe? Bare stop, nu har jeg fået nok Heller i grunden, som var jeg en kok her om Bag Vi må have hele min flok For også i Rennes går det altid godt og Både ord, buks, der, og linje, og takter Kan både nagter, og hak der, for du er et svin Og jeg er en slagter Har de ring folk går snakker En sang, ingen ja. kan den mere Rand os, det er det, jeg repræsenterer Så tro ikke, at du kan komme her Du står om en, vi står om flere Vores er ægte, dit forkert Og det er ikke så svært. Nej, det er ikke så svært Men grime, skal du nok ikke regne med at få lært Rand os, det gør I bare Rand os, med vand. Ran os i spør hvad og vi svarer det der hvor vi fra. Ran os det gør i bar. Ran os med hvad I har. Ran os i spør hvad og vi svarer det der hvor vi fra. Spiser MCs hun har et priskur med men det der der ikke forstår som tiden går og det er mig meget der formår at skjule tekster så folk der bliver villig deres hoveder, og klapper deres låg klapper deres sender for det er god. med vi det vildeste mænd de kender og det vi dræber MCs som flyver med drakulatender hænder vores venner selv spillet de vinder blå sirener rapkampagner brandmand branders spore så de intet aner der seng og de Bange for mørke, os, det gør I bar. Ran os med hvad I har Rand os, I spørg hvad? Og vi svarer det der hvor vi fra Ran os, det gør I bar. Ran os med hvad I har Rand os, I spørg hvad? Og vi svarer det der hvor vi fra Det er ikke en kendt by, men i min hjemby, så er det den by Hvor jeg kan gå sindssygt, det er ikke en kendt by Men i min hjemby, så er det den by, hvor jeg kan gå sindssygt For her står vi sammen, alle for en I kom, alle for sent, vi har det I kan Kalle problem, vi mørter dem lyrisk Alle og en når det nytter ikke at Kalle på en, ham vil også bare Kalle for det er en lyrik. Vi spytter på scenen, dræber med ordskab på scenen, så jeg spørger Hvad vil du sige? Nu har vi Niko Og så har vi H.C. Vi ombygger lige konditori Dig, fattig kopi I har spytterifobi Vi skaber skræk og rassel Som en rutjebane ban i Tivoli Ren os, stikker I bar. Ren os med hvad I har ren I spørger hvad Og vi svarer det der hvor vi fra Ran os, stikker I bar. Ren os med hvad I har Rand os i spør, hvad og vi svarer det der hvor vi er fra. For det kniber med at finde MC's på vores kaliber. Har sus på vores føder. Ikke at det der striber, vi burde være en af jeres motiver. Hårdt arbejde uden arbejdsgiver Din rig for går. vores forbliver det engang. Fordi vi overdriver altid ikke når vi skriver. MC motor for fuld Sitter der på plads som er det skiver. God ting det det der var giver. God ting det der er i vores arkiver. Ah bliver det er ikke for meget. Nej du må ikke få det for dig. Nu får du det på peget. Vi er ikke for plads. For det hele, er... Jeg er fin i kanten, der drikker asti, de leverer varen hver gang, som bare en lastbil, så bare pas dit, Men jeg passer mit, ikke sort og beskidt med god dringer med vildt. Gør det godt, og gør det skridt for skridt. Og det sker tit, at jeg pakker sammen, flytter til et nyt sted, prøver at passe ind i rammen Alt alle sammen, men ryggen til mig med det samme. Så nu går jeg en ny vej, som hører dig ikke mod stammen. i, skøn, I MC kan ikke holde varm Siger min musik, det er bad og larm, men det er dit musik, der er bad og larm, men mænd sender dem, dræber dem, ser på dem, ligger rimelig hårdt, at jeg på dem, og igen, men du kan ikke tage min men er der ikke nogen af. Kan slå i grave jo, det var jo nemt. Du rammer ikke rigtigt, rammer det skævt. Ren os, det gør I bare. Rand os, med hvad I har. ren os, I spørger hvad? Og vi svarer det der, hvor vi fra. Rand os, det gør I bare. Rand os, med hvad I har. Rand os, I spørger hvad? Og vi svarer det der, hvor vi fra. Rand os. Wow, hold da op. Tak til Katbøl for anbefalingen af Rand os, som vi lige lyttede til. I er hurtigt videre, men vi er lige på vej mod Rand her. Der samlede vi en, øh, en blafa op. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Det er Leutnanten. Hej, Leutnanten. Velkommen i bussen. Hej, Didier Frederik. Tusind tak, og godt styret, Mixi. Jo, tak skal du have. Jeg har også øvet mig. <laughs> du har, har du stor buskørekort? Jamen, det har jeg nemlig. Jeg skulle lige finde det frem i skuffen, ikke? Men altså... Der er det er, der ikke, der er, der er ikke det, Mixi ikke kan klare. Ja, selvfølgelig. Det ved jeg da godt. Hvor er du på vej hen, Leutnant? Hvor er vi på vej jeg hen? På vej. Vi, vi er på vej til Aalborg. Nå ja, det er jo rigtigt. Helt sikkert. Eller, det ved jeg ikke, om det passer med jeres planer. Jo, det var, det var jo derfor, vi samlede dig op. Du stod med dit Aalborg-skilt, og så sagde vi, vi skal jo op og hele blandt andet på vores gode gamle ven Ole B., som bor oppe i Aalborg. Uh, ja, jeg glæder mig til Ole Bertelsen den den 7. maj. Ja. <laughs> Men øh, ja. har du nogen, nu hvor vi alligevel alle sammen skal til Aalborg... Øhm har du nogle forslag til nye destinationer, vi, kan, vi kan lige så godt kan tage med, når vi skal til Aalborg? Altså, jeg ringede først ind omkring uh, Randers, fordi at min, jeg kan ikke selv prale at at være fra Randers, men min mor har Randers, og, uh, og det hører sig. Jeg, jeg, jeg undgik en gang et slagsmål i København ved at sige, at jeg var fra Randers Nordvest, 89 20. Okay. Smart lige at kunne postnummeret der. Kan du prøve ja. at gengive den, det tonefald, som du sagde det med dengang? Var det sådan... Hej, jeg hedder Leutmann, jeg er fra Randers. Eller var det et andet tonefald? I så fald kan du demonstrere. Nej, jeg var lige flyttet til, øh, til København. hvor der var, jeg, Vi var inde på Nørrebro, det er ikke inde på Nørrebrogade, lige ved runddelen. Mm -hmm. hvor der, var, hvor der, der var nogle typer spurgte, hvor fanden jeg var fra. Så sagde jeg... Jeg var, jeg var fra Nordvest. Og så sagde jeg... Øh, det er Randers Nordvest. 89 20, Og så, så tog de deres øh, håndflader op og pegede mod mig, som om at... Jeg, jeg skulle ikke dolde det med mine ord. Okay. Det, det var der. Er det et hårdt miljø? Det, det skulle man ikke... Altså, det, det er det sådan set ikke. Men, men så snart at det hedder nordvest, og man siger, det er Randers Nordvest, så tror folk, at det, er, det svarer til at være med i The Wire. Okay. Men i virkeligheden ligger der et eller andet sted et kvarter eller hvad? Øh, der ligger et, et villakvarter og nogle lejligheder... Øh Lige ved Randers skole, som er et rigtig dejligt kvarter. Faktagen på Nær og den her er lige lukket. Det er et kæmpe problem for folk, der bor der. Okay. Jeg har kun Men, været i Randers én gang. Ja. Der var jeg på et spillested. Kan det passe, at det hedder Von Hatten? Ja, Von Hatten. Ja, det... Er, hvis man kommer ned og spørger om et sugerør i sin gin tonic der, så kigger folk mærkeligt på en. Det virkede også ja. lidt som et sted, hvor man måske godt kunne, kunne få nogen på hovedet. Nu kan jeg se uh, byskiltet mm. til Hobro, Mexi. Nu kan du godt Okay, okay. Uh, slip... Vi skal lige omkring Hobro. Egent ja, sikkert. Vi Jamen, vi stopper, stopper da bussen her. Løjtnant, nu kan du lige komme med, med ud her. Vi skal nemlig rundt. Vi skal lige ud og se lidt af Hobro. Men løjtnant, ja, havde, havde du en sang, du også gerne ville øh, have med på Danmarksportet? Ja, men det var, det var en sang om Randers, øh, som folk oh. ikke troede, de kendte. Af Karl Peller, der hedder Stikmær Men jeg vil gerne til Hobro. Det er jo. Øh, det er, du jo, er I Hobro? Vi er jo lige stoppet her. Det er jo næsten Danmark-San Francisco. Øh, hvordan det? Det ligger nede i et hul, og øh, ja, der er godt nok ikke en bro. Det ligger nede af fjorden i Helsinghavet, men det. Øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Det ligger i et hul. Nu bliver vi klogere på det hele. Her kommer uh, Tiano uh, Tetti Tiano Janne John med sangen Hep Hep Ho Bro. Vi lige nu at der en øl mens <coughs> mens vi hører den sang låden. Okay. Alene på bakken top. Solen er op. Jeg er glad for jeg er her på ny. Vi håber den kunne by under mig ser jeg den tabet tag I timen lige for dag Og venner, natten var god Stå nu op og kom i gang hep, hep, hop, hop. Ikke for lille, og ikke for stor, ligger den her ved sin fjord. Med mere som en værk kan lide. En gammel by der er ungdom i. Ikke til bønder, til tid for driv, men en ramme om det daglige liv. Hvor nu er din tone søvn for nu skal det, at vi Jeg er simpelthen jeg er nødt til lige at vende om og køre tilbage til Randers, venner. Har vi stadig... Løgtenanden er... Ja, er Leutlanden stadig i bussen? Ja, jeg sidder nede på toilet og hygger mig. Ja, oh, det er fint. Hvis du holder nede... Nu kører vi faktisk tilbage til, til Randers. Øh, blandt andet fordi vi havde okay. overset, at vi havde fået en indbydelse fra en, der hedder Barbie J. Øh, oh. Og nu hvor oh. vi alligevel tilbage til Hobro, så kan vi også godt lige... Der var jeg også... Tilbage til Randers, en, ja. Og oh, oh, undskyld. Jeg skal lige styre ja. den rigtige vej herfra. Vi er jeg på vej det. tilbage til Randers, men du havde også en Randers-sang, ikke, løjtnant? Jo, det var en sang øh, af Carl Petter. Altså, hvis du tager navnet Peter og putter et T på, ja. og bliver er rigtig free, så er det Carl Petter. Okay. Og det hedder en Øl. Okay, den så er vi lige med, når vi når tilbage til Randers, men vi har faktisk også fået et, et andet... Øh, et andet Barbie Men er, det, er det den der øh, sang, der hedder Stik mig en Øl, eller så står jeg flikflak? Er det den sang, ja, ja, jeg fandt den på Video Monkey. Ah, oh, men den, det synes jeg er en kedelig sang. Den handler heller ikke så meget om Randers. Hey, nu har vi faktisk en øh, passager mere. Nå, Leutnant, gør plads. Jeg gør plads. Jeg rykker mig. Hallo? Hallo. Hej. Hvem hvem, er, hvem der? Velkommen i bussen. Tak. Øh, de snakker med Johannes eller de snakker, jeg sidder lige her. Men øh, det er Johannes. Hej, Johannes. Hej. Velkommen indenfor. Tak. Er du fra Jylland? Det er jeg samme. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Storbrug. Hvor Jylland ligger ja, det? Det er skået afvejet. Øh, ja, men altså, det ligger en... ligger altså ikke så langt fra Vestkysten. Uh. Ja, så altså, det er i Vestjylland. Okay. Johannes, det var ikke dig, der var med på uh, cruise til Bornholm, vel? Han hedder også Johannes. Det var samme med mig. Det er sådan... Det er min tidbede... Ja, det er sådan noget, der ej, ah, fem år skal jeg se. godt. Vi har det super, <laughs> ja, altså. Ja. det er langt siden, jeg har set jer på, øh, på det dejlige cruise. Ja. nu er vi jo på en slags buscruise ja, ja. rundt i ja, Nordjylland, kan, altså. Nu er vi ude og flytte ja. noget mere eller mindre metaforisk asfalt i en bus i stedet for. Men øh, ja. men øh, Johannes og Leutnanten, hvis I bare gør det velbehageligt, så, så parkerer vi lige her, og Mixi, du knaller dørene op. Yes, det kan du. tro. Og så skal jeg læse højt, hvorfor vi overhovedet har kørt tilbage til Randers. Der er nemlig en, der har skrevet kære brevet Barbie J her. Jeg er vokset op på Bornholm, og der har I jo været. Jeg er født i Horsens, og der har I også lige været. Så jeg bliver simpelthen nødt til at ønske Shuffler hele natten af Randers Cowboys, bare fordi I er i Jylland. Tak for et godt program. Her kommer Randers Cowboys med shuffler hele natten. Tak for din muskede, mm. oh, yeah, helt sikkert. Oh, der? De vi de der fucking kartofler derude, hvordan det man danser der, hvor vi fra. Kan du mig? har er <gryllet> det kører bus der, der med de der mix i Johannes og mm. fordi, de der flat, så vi med Og På okay, det var Randers Cowboys med nummeret og hele natten. Lad os komme videre. Ja. Øh. Jeg vil lige få en navnerunde i bussen. Hvem er her egentlig efterhånden? Vi har Løgnassen her. Jeg gemmer mig nede bagerst. Ja. Og det er mig lige ved siden af. Det er Johannes. Åh, Johans. Går med? Ja, og så er der Mexi der sidder og styrer og drejer på rattet. Og undertegnet de i brevet. I dag kører vi rundt i øh, Jylland. Vi er på musikalsk øh, rundrejse i Jylland. Vi hører musik fra Jylland og musik, der handler om Jylland. Og hvis du har lyst... Ja, er nu, er vi, er nu er vi på vej... Holds det bro? Lige nu er vi faktisk på vej til Himmerland. Vi har fået en meddelelse fra, fra en, der hedder Viskvinden fra Skærgården, som skriver her om Himmerland. Øh, jeg er vokset op der, så stedet har en særlig kvalitet for mig. Nok mest på grund af menneskelige relationer. Jeg kan godt lide bakkerne der. Jeg kan ikke så godt lide minkfarmene og gyldestanken. Jeg kan godt lide genbrugsbutikkerne. Jeg kan ikke så godt lide de små sportshaller, hvor man skulle spille skolefodbold og drikke sodavand. Skud ud til byen Halkær. Og det var kærlig hilsen viskvinden fra Skærgården, som har foreslået, at vi lytter til en sang af en gruppe, der hedder Himmerland. Øhm, som hedder... En sang, der hedder Inte Nå, nu, nu nu står vi i Himmerlands bakker. er øjeblik ja. på bremsen. Ja, sådan der. Så, Johanen, så den anden, så kan I få lidt frisk luft. Det er dejligt lige at komme ud og strække ja, benene. Måske lige bare tæer, og så øh, kan vi nyde det her øh, uh, moderne ja. folkemusik fra himmerland. Hvem er Archie Solomon? gruppen Himmerland med nummeret endte som valg. Det var ja, det var da meget rart, efter den bytur i Randers der. Øh, <laughs> Shoflet hele natten. Vi bliver faktisk lige nødt til at vi har ændret planerne lidt. Nu stikker vi altså næsen øh, ned til Aarhus igen, fordi der er, der, der er noget, vi er nødt til at fejre og markere, synes jeg. Øh, Der er nemlig vores... Øh, øh, vi, vi har fået en besked hvor der, fra Catbot, hvor der står en sang til min søster hendes kone og deres lille nye datter Eva i Aarhus. Hjem til Aarhus er på slaget 12. Også for lige at høre nogle kvindestemmer fra Jylland. Det har Kat jo helt ret i. Altså. Ja, det er ikke en imponerende fordeling af kønslig diversitet, der er lige på denne her musikalske Jyllandstur. Så tak for dit... Øhm Tak fordi du inviterer os til Aarhus, Katbot. Vi er lige på trapperne, og hvis der er nogen af vores lyttere øh, derude, der er i Aarhus, der har lyst til at stige på bussen, så er der altså flere ledige pladser. Vi har Johannes, vi har Leutnanten, men altså det er en kæmpestor bus der, og Mixi har det store buskørekort. Han har haft det i 24 timer. Det var mega svært at skaffe i så kort tid, men altså det lykkedes lige. Vi har forbindelser herinde i her bygningen Men øh, nu kan jeg se, ja, Aarhus... Jeg vidste i øvrigt, at Aarhus er lige, øh, Det er jo ret vigtigt at få brandet sin by rigtigt, og det har været meget sådan med at finde på et smart slogan, og skal det være med dobbelt A eller, double, eller med, med O og sådan noget, men nu har Aarhus lige taget det næste skridt i en, i, i, i en i retning, de har været på vej i længe, som er, at Aarhus nu staves med to åer. Altså to bolleåer. Det synes jeg er ret radikalt og ret svedigt. Øh, men nu skal vi, øh, for at fejre, at øh, Catbots øh, søster har fået en datter, Eva, så skal vi lige høre på slaget 12, og så håber jeg, der er nogen, der har lyst til at stige på bussen her i Aarhus. Nummerpladen på bussen er 42, 66, 80, 29. Gør hold, Mexi! Knald døren op! Sådan der! Øj, nu kommer vi på slaget 12. Woo! Uh, I Aarhus! Woo! Uh. Ja, hvor er I Aarhus? Telefonnummer 42. 66, 80, 29. Når jeg tænker, hvis jeg da ellers kan gøre det i den her ballade, så tænker jeg på dig. Og når jeg taler, Okay, nu skal vi altså et godt stykke... Er der nogen i Aarhus, der gerne vil med? Er der nogen, der stiger på... Hvis der er nogen, der står og tomler og ser bussen med nummerpladen og telefonnummeret 42, 66, 80, 29... Nogen, der bor i Aarhus, der gerne vil med på tur op nordpå, op til Rebil Bakker og høre den sang, som Kåre gerne vil dedikere til sin mor, så kører bussen lige forbi der og det eneste, du skal gøre, er at holde øje med nummerpladen 42... 66, 80, 29. Du kan for eksempel taste ind på din telefon og trykke på den grønne, så kan det være, at bussen kommer forbi. <coughs> Nå. Ja, nu kører vi er igen. Sammen. Øh, Fart på. Øh, vi skal nordpå, vi skal op til Rabel Bakker, og vi skal øh, på foranledning af vores lyttere, Kåre, der ringede ind tidligere, høre øh, sangen Jomfo Aneband med... Øh, så er vi her faktisk. Ja, så. Ej, Gud, hvor smukt. Ej, det bliver godt at komme ud og strække benene. Her kommer øh, jam fra med sangen Rabil 76, og den er dedikeret til Kors mor. <tryk> Det var sangen Rehvild 76 med Jomfo Aneband, som er dedikeret til Kors mor, og som vi lyttede til, fordi Kors det på bussen tidligere, og ønskede den. No. Så sidder vi i bussen igen. Vi skal næste stop af Aalborg, venner. Johannes og Løjtnanten, ja. kan, kan I fortælle de andre, hvad Aalborg er for en by? Kender I til den? Ja, jeg havde min første koncert overhovedet hovedet inde i Aalborg med Red Barsava i 2010. Okay. Hvad er Red Barsava for et band? Og det, det er et skønt band, der har lavet en sang om uh, Jammer plads og de fire årstider i Nordvest. Ja. Det er et fedt band, altså. Det er <laughs> ligesom. Jeg kender, at mit tilhørtsforhold ikke er stort uh, til Aalborg. Jeg har uh, uh, aldrig været i Aalborg, tror jeg. Altså, det må blive en første gang for mig. Nej. Ej, det er heldigt, at du er med i bussen nu, oh, så er er Ja, stor oplevelse, vil jeg sige. Ja. Jeg tror, vi skal ind omkring Gamle torv, hvis jeg kender vores kære DJ-ret. Ja, vi har selvfølgelig en ja. lille aftale det er, det er med, med Ule. Ule. Det er en, er Rigtig. Ole. Hvad siger du, Leutnant? Sidder Ole Berndsen, der er inde på Gamle Torg og ryger en rigtig kraftig tjal. Det er, jo, det, vi ved, det er jo for tidligt at sige noget om endnu, men øh, indtil videre, synes jeg bare, at vi må, vi må nøjes med at håbe, altså. Men øh, vi knaller, Du ikke sige, at jeg knaldede busdørene op, og Eldorado-kvartetten slår klar til at underholde. Her Hej. kommer velkomstkomiteen, Eldorado-kvartetten med Aalborg. Hej, Aalborg! Går byen Ser de steder, jeg har kendt engang Står i aalborg under skyen Går under jorden ned hos Jens Bang På Nytår er alting kendt Men ellers er byen endevendt Dog strøget jammer husker jeg omtrent slet sig rundt i fred og ro Sten lidt og hilse på den store kæmper på Vesterbro Hold på, hej alt på, hvordan går det? Du breder dig som om du trives vel og du har beholdt den gamle friske stemning. Den er, gør du noget ganske for dig selv. Wow, jeg glæder mig til at opleve noget af den her gamle, friske stemning, uh. Går en aften tur i omfru Anne. Beværtning ved beværtning lagt på rad. Der synges for, som man kan ande. At her i byen er både god og glad er du to glade gamle by? Det er godt at være her på ny Trods vokseværk, så ligner du dig selv Jeg arbejder nok at rive i Her festligt når man holder fri Og jeg synger, for jeg atter siger farvel Aalborg, hej Aalborg, hvordan går det? Du breder dig, som om du skrives ved Og du har beholdt den gamle, friske stælning. Den der gør du noget ganske for dig selv Aalborg, hej Aalborg, hvordan går det? Du breder dig, så varm okay. til den. Aalborg. Hej Aalborg, du står og underholder inde på en ny tov, men øh, nu går man til... Nu bliver man, nu I, I kan godt finde øh, jeres chillum og frem, nu skal vi nemlig ind på Gamle tog. Nej, nej, nej, med Ole Bertensen, hey, kommer her i det med. Kan virkelig være sendt? Ja! Ole Bertensen, inde på Gamle tog. Inde i inde på Gamle tog. I'm not a millionaire, Let's all oh, one Det er altså klassisk Aalborg-musik, hvis I spørger mig. Det var Ole Bertelsen med inden på Gamle Tormevil. Må I lige være lidt stille nede bag bussen der? Altså, det er jo ikke en partybus, det her. Det kan det jo blive, kan man sige. Men, øh, det forholder sig sådan, at... Øh, hey venner, kan, ved I, hvor Nibe ligger? Kan I finde vej til Nibe fra Aalborg? Ja, det ligger lige vest for Aalborg oppe lige i fjorden. Det er nemlig rigtigt. Det cirka 15 km vest for Aalborg ligger Nibe. Så man... En langt mindre by end Aalborg, og det kan godt føre til nogle små problemer, tror jeg. Ned så... til jernkron. Det til jernkron i Nibe. Rigtig godt sted. Jernkroen. Okay, jamen, yep. vi prøver at stande bussen her. Hvem af vores passagerer er det, der er så velbevandret? Er... Er... Nå, det er Leutland. Jeg har også været i Nibe, Nibe Marineforeningen. <laughs> her kommer der en lille sang om, øh, om Nibe. Det er med The Bongos. Yeah. den hedder Vi Knibe her i Nibe. Vestforholdene er en lille by, der ligger lundt og godt ved fjordens bred. Landlig hygge og en lille havn, hvem ved hvor længe det vil vare ved. Vi er Knibe her i Nibe, for vi ligger. Et du er dit sted, og hvor har jo at stribe Vi har intet, vi kan bytte med. Der var altid mange mennesker, hver som her på vores badestrand Nu er badning blevet helt for. Vores fjor er fyldt op med spillevand. Vi kribe her i nibe, for vi ligger i du helt et sted. Hold på jo alt på stribe. Vi har intet, vi kan bygge med. Job og få, Nej, vi må ind til Aalborgs Industri Det er den samme vej som vi må gå Hvis vi vil ud på sjov når vi har fri Vi er knibe, her i Nibe For vi ligger, et dit sted Aalborg har jo, alt på stribe Vi har intet, vi kan bytte med vi klibber, er i nibe, for vi ligger i du helt et sted. Hold på, ha jo, på forstribe. Vi har inden, vi kan bide med. Vi klibber, er i nibe, for vi ligger i du helt et sted. Hold på, ha jo, på forstribe. Vi har inden. Vi kan med. Vi kniber. Ja, vi kan åbenbart ikke. Øh, vi kommer til at campere her ved Limfjordens bred i, i nat, øh, kære venner. Men øh, som I kan høre på The Bongo, så er der. Øh, vær, ja, fjordvandet er, er forurenet af Aalborgs svære industri, så er der er ikke noget med at gå ud og bade, vel? Svart sjov. Til, til gengæld, Miki, du behøver ikke køre længere i aften. Jeg tror jeg ikke, du kan ah, så meget mere. Og godt, så lægger jeg mig her i. Ja, jeg bare der oh, er Jeg har købt en sixpack rød Aalborg inden i Aalborg til Ej, oh, wow. Så er det da lige en før, ja. at man skal lave sådan en kaffepunst, hvis vi lige har lidt tilbage på termoklenen her. Det kan man få i alle kørslerne inden i Aalborg. Ja. Det koster 800 kroner. Men altså, alt for jer, venner. Det var hyggeligt, at I ville med på tur og Johannes. I kan bare rulle ja, deres sovepose ud her. Kan I ikke? Johannes og Leutnant, kan I ikke få gang i et bål? Jeg tror, at det bliver koldt i aften, hvis ikke, jeg jeg noget. ikke det noget. Så I lige står for det, så tror øh, så, så jeg lige protokollen op her. Alle de lyttere, der har gjort aftens musikalske rundrejse i Jylland til, til det, den var og er, ja. nemlig Gustav og Kåre ikke se der øh, ja, gemte sig som blind passager i bagagerummet øh, hjalp os lidt rundt nede i Sønderjylland. Øh, jeg vil gerne sige tak til Catbot, Catbots søster og til lykke med øh, det nyfødte barn Eva. Tak til Kasper 2000, til Lea, til XD Smileyen, til Barbie J, til dig, Leutnanten, og til Martin D for hjælp med repertoire, og til Cowboy Anders, for hjælp med repertoire. Og Johannes. Tak, fordi du har været med, Johannes. Jeg vil gerne sige tak til, til Kors mor, øh, og til Kors og, og Muse Vi når desværre ikke jeres mange kvalificerede lytterønsker. Det er lige noget med at få det til at passe med, med ruteplanen her. og Det samme gælder Janus og Louis. Jeres ønsker. Jeg har heller ikke lige passet med vores rute, men jeg er rigtig glad for, at I skrev. Og Tejs og kongen. Øh, ja, det, det Jeg håber, at I alle sammen føler jeg set og hørt, selvom det selvfølgelig ikke er alle bidrag, vi altid når i DJ breds program. Næste uge er vi tilbage uden koncept i fri form. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Hej. Vi står lige nu i det mest kritiske tidspunkt i krisen mellem Rusland og Ukraine. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde til aften. Og han kommer med en kraftig opfordring til den russiske regering. Det er nu, at de også kan vise, at de kan deeskalere. Væld diplomatiet, væld freden, væld forhandlingerne. Det er stadig en vej ud af, af den her krise her. Men det kræver, at Rusland ændrer grundlæggende kurs. Og det har de desværre ikke set i de seneste par dage. Tværtimod så er det en meget, meget alvorlig situation, vi står i lige nu. Jeppe Kofod har indkaldt udenrigspolitisk nævn til møde i morgen formiddag kl. 10, hvor han vil orientere Folketingets partier om situationen. Og det har været en højspændt dag. I morges anklagede Rusland-Ukraine for at have angrebet de russisk støttede oprører i det østlige Ukraine. Et angreb, der i sig selv ikke er usædvanligt, fortæller DR's korrespondent Michael Eslund fra Ukraine. Det er en krigszone, der er løbende kamphandlinger, men den måde, de er blevet fremstillet på i russiske medier, hvor man taler om de her angreb som en provokation. En russisk talsmand var ude at sige, at det her det kunne altså antænde konflikten ved den, ved den russiske grænse til, til Ukraine. Senere på dagen blev den amerikanske visambassadør i Moskva udvist af Rusland, og i et brev til USA kræver Rusland, at USA trækker alle sine styrker ud af Central- og Østeuropa og Baltikum. Samtidig fastholder USA, at Rusland har planer om at invadere Ukraine i løbet af de næste dage. Alt sammen er med til at gøre håbet om en politisk løsning mindre, fortæller Michael Eslund. Det vi ser i øjeblikket, det er altså tegn på optræbning og ikke nedtrapning desværre. Østre Landsret gik i dag mod Københavns Byret og valgte at løslade den sigtede spionchef Lars Finsen efter over 70 dages varetægtsfængsling. Anklagmyndigheden opretholder sigtelsen mod Lars Finsen og sagen fortsætter, men landsrettens beslutning